Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студене? Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання, на них, мов зарево червоне, займається і знову тони у тьмі? Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згурдувала, Ти моє серце надірвала, І з нього визвала одні, Одні ридання голосні пісні». В житті мене ти знать не знаєш, Ідеш по вулиці, минаєш, Вклонюся навіть не зернеш, І головою не кивнеш, Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, Як я люблю тебе безтями, Як мучусь довгими ночами, І як літа вже за літами Свій біль, свій жаль, свої пісні У серці здавлюю на дні. О, ні. Являйся, зіронько, мені, хоч в сні, В житті мені весь вік тужити, не жити. Так найте серце, що в турботі, Не наче перла у болоті, Марнії, в'яне, засиха, Хоч в сні на твій оживає, Хоч в жалощах живіше грає, По-людськи вільно віддиха, І того дива золотого Зазнає щастя молодого, Бажаного, страшного toho hrycha.